Не зганьбивши себе, на Україні все влаштується і без нас. Дарина підвелась і, обвівши презирливим поглядом котів, кинулась до найде. «Орли мій, наша слава! Тя не принижусь більше! Прощай, там побачимось!» І вона обвила шию коханого руками, злившись із ним душею в останньому предсмертному поцілунку. «Відтягніть її!» зненацька крикнула пані губернатора, відчувши в своєму серці якісь ревнощі до цієї дівчини. Найду потягли в двір, а за ним і непритомну дарину. Юрби цікавих і в дворі, і на стінах замку нетерпляче чекали страти. Паню Ядвігу Кшемуцкий наказав відвести в покої. «Слухайте, божевільні!» – востаннє заговорив отаман, звертаючись до жовнірів. «Ви чините волю лиходія?» «Приречено на жахливу смерть, і цим самі себе засуджуєте на загибель. Залізняк уже звільнив увесь край і йде сюди. Польські війська розбито, весь народ повстав, він не лишить тут каменя на камені, і за мою голову відплатить вам пекельними муками. Присягаюся всім святим, не страх смерті змушує мене говорити. Я не раз дивився в вічі Кирпатій, а мені шкода вас, схаменіться» перейдіть на бік правди скарайте наших мучителів, першого хапайте недолюдка губернатора. Було видно, що отаманові от слова справили враження, жовніри захвилювалися і почали ремсувати. Ай, справді, панове, супроти залізняка нам не встояти, то чого ж гинути, ні за цапову душу? Скригучучи зубами від злобей нетерплячки, губернатор чекав, поки встановлять шибиницю. Нарешті все було готово, і він люто вигукнув. «Взяти його, а цю, – показав він на Дарину, прив'язати поки що до стовпа». Челядь проте не квапилась, тоді наказ губернатора кинулася виконувати вельможна шляхта, переймаючи на себе обов'язки катів. кшемуський скаже нів. «Найда все бреше, от-от прибуде Стемпковський». Отамана підвели до шибениці, накинули зашмор. На щастя, Дарина не бачила нічого. Вона так і не прийшла до пам'яті навіть тоді, коли її прив'язували до стовпа. Але в той час, коли хшемуцький тішився муками своїх жертв, у замку несподівано зчинився страшенний гамір, він виник десь у внутрішніх покоях і, наближаючись, наростав, мов буря. Усі скам'яніли, почувся жіночий вереск. І знавісніла пані губернаторова в супроводі теклі інших жінок, вискочила у двір з криком Рятуйте, гайдамаки в замку, вдерлися через садові двері. Ще не встигли старопілі жовні й шляхта збагнути жах свого становища, як із вхідних дверей вихором вилетіла юрба гайдамаків, на чолі її був старий запорожець старан, котрий приспів з Матронинського монастиря і приєднався до нижнього загону. «Де найда?» – кинувся він до скам'янілого від переляку губернатора. Онде, тремтячи рукою, показав хшемуський на шибеницю. «Мертвий? Ой, орли мій!» – захлинувся слізьми старий. «Що ж тобі, нелюди, зробити? Скажи, яку кару тобі придумати?» Губернатор трусився і не міг вимовити жодного слова. «Ти знаєш, кого ти стратив? Знаєш?» Дід з ненавистю струснув губернатора. А потім, схопивши за руку його дружину, також приволік її до нещасної жертви. «Знаєш, кого цей гаспід повісив? Сина свого, рідного сина! Це ваш Стась!» Кшемуська несамовито крикнула і впала. «Приведіть її до тями, відлийте водою, нехай втішається смертю рідної дитини, яку вбив диявол батько. Весело тобі дивитися на мертвого сина». Та ще якого сина, лицаря? Ось так і я мучився, коли ти закатував мою дружину, дітей. Придивись, я свирид таран, пам'ятаєш? Молодий, ставний, щасливий, а тепер сивий дід. Та серце в мене те саме, що й колись було. Останні двадцять років воно билося для помсти і дочекалося її. Запорожець підійшов до прив'язаної дарини і нахилився. Вона ще жива, тільки непритомна. Розв'яжіть мотузку, а втім стривайте. Яке буде її життя? Сама мука? Ні, їй ліпше не знати цього. Не бачити свого орла мертвим, а швидше з ним зустрітися там. Боже, прости мене і її.